hej och välkomna till FLM-podden, Sveriges minst pålitliga filmpodcast Signerad filmtidskriften FLM Som nu är tillbaka efter några månaders frånvaro med besked Och vi som ska göra det är jag, Jakob Lundström, som är redaktör för FLM Och du, Charlotte Viberg, ständig medarbetare, bosatt och verksam Och, vad ska man säga, dedikerad till Malmö stad <laughs> ungefär jag försökte mig på och ha lite vitsig och att det är vi som har content. Men jag visste inte riktigt vad... Vad ordet content innebär? Ja. Eh, vad, vad tycker du att content innebär? Innehåll. Vi är det som har mer substans. Innehåll. Och, och, ja. Och eh, det som... Eh, kvalitet. Du menar att vi är en innehållsrik podcast Med substans och kvalitet Just det Men det finns ju andra som inte är lika förtjusta i det här begreppet Content Nej det är ju väldigt Sådana som jag Ja nej jag tycker också att det är jättekoniskt alltså, jag använder mest på skoj Jag är väldigt osäker på det du börjar börjat slänga med content Det här medieordet som eh, Används både då högst seriöst Av olika internet Vad ska vi säga, leverantörer Av olika tjänster som måste fylla sina streaming Sajter eller vad tusan det nu är Med just citat content citat, Och de här då som mer kanske Ironiserar över det här lite luddiga ja. Begreppet som på något sätt ja. Alltså Jag tänker att det är ett begrepp som bara Nivellerar och Likställer alla former av eh, Tidsliga Uttryck till ett och samma Ja det är det ju Alltså, alltså ja, gif-animationer Långfilmer, tv-serier ja. Reklamfilmer, musikvideor ja. Allting är content Det är precis hur det mystifieras På något så här sätt alltså, ja. Kanske lite som att Ett tag var ju allting information Liksom informationssamhället ja, precis Ja, nu kanske vi det... rör oss mot samhället. Content trumfar information i alla fall får vi anta. Ja, ja verkligen, content is king Var det inte du som sa nu Content is king, ja det är ju ja. Bill, Bill Gates eller... <laughs> eller ja Det kan vara vem som ja. hävdar att content is king Ja, ah, men jag tänkte på om jag får bara citera mig själv Går ja. det är bra i det här sammanhanget? Ja så, så, så, så skrev jag en text då, eller något, flera kanske var, eh, om den svenska filmpolitiken där jag då drog upp det här ordet det här lite märkliga men väldigt eh... du använder mig själv alltså Ja, men det jag citerade det då, för det har ju varit den mm. största snackisen då, om vi börjar där. Jo. I den svenska filmår, åtminstone, har ju varit då filmavtalets aviserade frånfälle som Alice Bar -Kunke, kulturministern, skrev om då först på DN-debatt att nu ska den här avtal, avtalskonstruktionen som har finansierat svensk film i 50 år men varit väldigt kritiserad. Då kanske framförallt den senaste tiden. Hon deklarerade då att den ska gå i graven ja. och det blev genast debatt om mm. det Man kanske ännu mer när de publicerade då den här departementspromemorian tror jag det heter mm. <laughs> med ett förslag till ny filmpolitik och just där då dök det här ordet upp mm. content ja. som ett brev på den digitala posten Ja. Någon slags samtidsmarkör Alltså det var ju inget ord som Jag, jag tror jag gjorde en sökning i det här uh, dokumentet Jag tror bara att det dök upp en gång då Men jag tyckte ändå att det var Tillräckligt för mig att uh, Skriva en text om Ja, ja Det minns inte jag riktigt hur det var ordagrant Nej alltså i den här den här rapporten då som ska eller departementspromemorian men som på något sätt ska göra en lägesbeskrivning då först av filmlandskapet och filmbranschen mm. år 2015 innan den då kasta fram sina olika förslag eller förändringar på en ny då helstatlig filmpolitik och där beskriver den bland annat då den här mediekonvergensen mm. ja. som ju är möjliggjord av digitaliseringen, helt enkelt. Eller liksom nya medier, som det kallades tidigare. Jag vet inte vad vi ska kalla dem. Om vi fortfarande ska kallar dem för nya medier. Eller vad de heter. Data. Data, <laughs> precis. Allt går ju på data nu. Film är ju inte lika mycket film som fil nu. Brukar, just det, just det. man ju påpeka. Mm. Men just det jag nämnde där, att med tanke på att det går in i varandra med film, reklamfilm och alla de här olika formerna av rörliga bilder, ja. så var ju då Beskrevs det då i den här departementspromemorien Det var åttonde gången jag sa det ordet eh, Som just content Att filmbranschen helt enkelt växer ihop Med andra delar av mediebranschen Som också sysslar med då just content <laughs> oh. <laughs> du, du skrattar, det här är hårda, bistra, kalla Verkligheten för filmkonsten att, Som den befinner sig i nu Så att, Jag menar, det är produktionsbolag då Som, arbetar, som sitter på flera stolar Ja, oh, ja oh. Jag vet inte om man ska, hur, hur pass konservativ och liksom förbittrad man ska vara inför det. Det är väl kanske det är väl citat naturligt. Slut Men det var i alla fall mer i den här filmpolitiska eh, texten. Förslaget yeah. från yeah. Kulturdepartementet som jag då tänkte: Det här stockar ut vägen mot den sista filmpolitiken. Uh, yeah. Att nästa filmpolitik kommer inte vara en filmpolitik utan no, yeah. just en contentpolitik. Yes. Varför ska man ha filmpolitik för egentligen om branschen är uh, syssla med alla möjliga former av rörliga bilder? Precis, alla sysslar ändå med det här flytande innehållet. Liksom. Ja, precis. Substansen. Substansen, materia. Ja. Eller motsatsen. Immateriell substans. Usch, nu blir det för svårt här. Ja. <laughs> Nej, men för, en nyhet är den här, eller en nyhet, sedan något år tillbaks, jag vet inte exakt, så ger ju SFI ut stöd till eh, dramaserier för tv. Just det. Och det föreslogs ju då vara ett fortsatt... Eh, fortsatt del av den nya filmpolitiken då. Ja, ja. Om man rabblade upp då olika framgångar för svenska tv-serier internationellt. Ja. Det har ju visat sig vara då en framgångsrik väg för svenska produktionsbolag. Om ja. ja. man bara acceptera det här sittande eller liggande eller stående. Eller vad? Du är lite konservativ nu, jag tycker bara det är bra faktiskt. Du älskar bara content <laughs> Du kan inte bestämma dig om du är för content eller mot samhället. Jag, jag är helt mot begreppet content Det är bara, ja Det, det är absurd Men jag är för tv-serier Rörlig bild Det är olika former av rörlig är bild Jag för rörlig bild, Jag är mm. för rörlig bild, precis Jag är mot rörlig bild och tv-serier För lång film på ja. Filmbas Ja, nej, så konservativ inte jag alltså. Jag har hård, jag det lite där Ja, men det är bra att du håller den cineastiska fanan högt så alltså det behövs ju också då. Nej, men det är ju intressant liksom, tidpunkt i historien, slutet på historien ja. <laughs> som liberal tänkare uttryckte det i samband för, för med, det, med Det är ju historia nu <laughs> <laughs> Men jag menar äh, vad är jag ut ute och fiskade efter? Uh, att allting håller på att gå under Ja just det, precis så, tack ja. uh, för en del av den här nya filmpolitiken då är att biograf momsen höjs uh, ja, ja. 6-25% Nej men det är ju vansinnigt alltså det, det, jag, förstår, jag förstår inte hur man tänker det, det funkar ju inte tvärtom måste biografen måste liksom snarare hålla sig lite under armarna uh, än påläggelse Ytterligare straffskatt, eller vad man ska kalla det för. så du tycker så? Ja, det tycker jag. Det är inte <skratt> ja. det. Nej, Jag är lite kluven där. Alltså, eh, I någon bemärkelse så blir, reagerar mig så att Vad fan ska, ska filmen betala mer ja. än straffskatt på filmen som har haft den här då? Eh, privilegierade momsatsen tillsammans med cirkus Cirkör och Tobbe troll, och Dramaten och Karl-Ove Knausgård och en liksom massa andra olika former av kulturyttringar. Ja, man kan ju verkligen tycka att den ena kulturyttringen är lika mycket väl som den andra, alltså att det borde finnas en konsekvens där. Det, ja, det precis. Jag... Det tycker du. Ja. Samtidigt som du då vill utradera filmkonsten i förmån för tv-serier så att du är lite <laughs> tycker att du, Jag tycker lite du ser vankelmål. det lite svårt för inte på något sätt ja. <laughs> men, men jag menar det det är positivt med man kan också se det som en liksom fördelningspolitisk åtgärd mm. Alltså å, ja, nu vågar jag inte säga det här utan att kolla upp det men vad ska, ska vi dra till ändå med 80% av de svenska biografbesöken sker på eh, biografer kontrollerade av eh, SFD Bio. Varför ska man inte beskatta dem så att säga? Ja, därför att det är också filmkulturen så. Alltså. Ja. Antalet biografbesök ligger ganska stabilt då på typ 15-16 miljoner tror jag det. Är. Mm, mm. Och den lejonparten Av de besöken är ju Amerikanska storfilmer ja. I 3D som visas på SFBO. Jag menar, jag vill ju Införa importstopp egentligen På olika Marvel och DC Comics Filmer Jag förstår det är inte men, men om man inte ska göra det Då kanske det är smartare att höja Momsatsen, så att de här amerikanska storproduktionerna då, den ena sämre än den andra kan helt enkelt få subventionera hela den svenska statliga filmpolitiken via en höjd momsats inte det smart? Oh, nej, det är väl tillräckligt. dyrt att gå förbi. Om man tar bort biografavgiften på 10%, då kommer biografpriset höjas med 5 kronor bara. Jag menar, vi har ju redan bland världens högsta biografpriser på grund av det här monopolet. Då. Men, så ja. då kan vi höja dem med 5 kronor till och sen så har man en mer progressiv biografpolitik i övrigt som stöttar alla andra biografer som finns med massa olika stöd och hjälp och undantag från den här momsatsen och sådär. Så för att dumfilmen skulle försörja smartfilmen då liksom. Precis. Ja, det, håller, det kan jag ju absolut Nej, alltså, <laughs> jag är snarare inne på Mikael Tappers linje när jag skrotar begreppet kvalitetsfilm och jag vet inte riktigt hur man skulle kunna göra det faktiskt för att det blev en massa film som de svår beskriver om man inte använder det ordet eller konstnärligt värdefull eller vad man vill säga men alltså det, jag tycker absolut att det är lika mycket värd som kultur kulturyttring om en, en ungdom går och ser den senaste Mad Max eller går på dramaten liksom Alltså, den svenska filmpolitiken syftar ändå till att eh, finansiera svensk film och det är egalt då för dig om man ser en svensk film eller Mad Max, men det kan ju Holk och hålla med i det enskilda exemplet men ja. menar du att man ska lägga ner svensk filmproduktion till ja, exempel? Snälla du, det blev <laughs> du menar att det enda sättet att ha en svensk filmproduktion det är genom att straffbelägga biograferna liksom det, så, det kan jag inte gå med på riktigt Nej, men det är, för mig är det det är progressiva sättet att tolka en sån här av, eller momsatshöjning, det är på så sätt jag kan förstå den och mm. äh, äh, sympatisera med den, även om jag tänker mig att det kanske inte är riktigt så den är avsedd men det är väl rimligt att de som har mest får helt enkelt vara med och bidra till de filmer som inte drar lika mycket publik eller ska vi lägga ner all film som inte kan försörja sina egna kostnader Snälla enkelt? du, det finns så många sätt att lägga till pengar så. Alltså. Det... Nämn tre Skatt vanlig budgetarbeten man liksom omfördelar och... ja. Jag är inte imponerad <laughs> nej, men... nej, jag, nej, jag jobbar inte på kulturdepartementet. Höj skatterna eh, och finansierar svensk film. Jag tänker nej. också på vad som är, vad som är görbart rent parlamentariskt. där mm. eh, Det givna läget här så känns det här som den eh, smartaste framkomliga vägen. att. Alltså, jag vet inte vad det handlar om för sub och vad man, vad man skulle få in. då. Eh, jag tror att man tar och räknar på det att det ligger, om man gör den här räkne... Eller man gör den här, om man lägger upp finansiering på det här sättet istället för via filmavtalet så blir det ungefär plus minus noll. Mm. Så att det är ju ingen liksom, tillskjuts av medel till svensk film. Det handlar om Nej. vilket man skulle önska också. Men... Ja, precis. Så. Men om man, ska, om man ska ta pengar någonstans ifrån och inte då från övriga filmbranschen så... Det andra alternativet eller som man har lyft fram då, det är en punk punkt skatt som man har ja. ja precis, det är ju mot ja. Men nu är en punktskatt Som man har i Polen till exempel Just det, ja precis Där man helt enkelt 1,6% har jag för mig något på, den sidan. på varje så kallat visningsfönster Som då levererar content Just det så får alla vara med och bidra istället för bara biografen. Då. Vilket bra ord, det, ja, det Det är användbart. Ja, men det låter väl mer sympatiskt. Liksom. Men det står ändå ut vägen till en liksom contentpolitik. Ja. ja men då skulle man tänka sig en contentpolitik då vore det helt plötsligt rimligt med den här punktskatten. Alltså jag gissar att om 20 år så kommer alla att tycka det är jättelöjligt att höra pratar prata om content. Alltså för man kommer att ha... Med en bättre vokabuläring. Liksom. Men tror du det kommer finnas en filmpolitik om 20 år? Ja, absolut. Det tror jag absolut. Varför skulle du inte göra det? Filmen är ju absolut inte på väg att dö på något sätt. Alltså. Har du missat det här om mediekonvergensen och sådär? Och content. Men det är ju film. Ditt närminne, Kjärsja. <laughs> TV-serie är ju också film. <snar> Oj då. TV-serier är också film Ja, vi säger farväl till filmen Och går och vidare Hej, hej till TV-serier TV Content-samhället TV-serien är, alltså, TV är den nya romanen Hade man hört Men tydligen så är TV-serien film Och film är content vi får helt enkelt komma överens om att inte komma överens då, kring filmpolitiken eller fortsätta diskutera det här spännande samtalet som vi har här i en demokrati I, som är i Sverige. Precis, som är i film. Sverige slash FLM. Vi kan ju fortsätta att prata om content alltså, för det kom ju en rapport nu nyligen som handlar om representation i ja, det ja. svensk film. Men vad är det som gör den här Rapporten då? Jag ska se vad den heter. Den heter Svensk Films representation av Sverige. En kvantitativ och kvalitativ studie av representation av olika grupper i långa svenska spelfilmer som hade premiär 2014. Ja, vad var det? För det var väldigt många filmer det handlade om. Och så resulterar allting i en 18 sidor tunn text som, ja. som då i och för sig har det, den förtjänsten att den etablerar vad vi redan visste. Liksom. Det finns ju människor som Jag känner att det finns en norm liksom, som är då Just det. den lite heterosexuella mannen. Men här kan man med hjälp av, av en kvantitativ analys fastställa att jo, men så är det faktiskt... Men vad är det som gör den här den här rapporten? Vi ska ju inte föregå. Eh, vad ska jag säga? Vi får ju vi får gå in på den här rapporten. Vi har läst om båda två. Vi ja, får gå in på mm. dess förtjänster och brister. Mm. Eh, men vad är det som gör att den här rapporten känns så väldigt eh, <laughs> eh, 2015? Ja, alltså Jag, jag blev faktiskt obehagligt berörd när jag läste den. Jag har ju varit mycket inne på. Er. På tyska arkiv och läst om det för film från DDÖ och så. Och den Jasta. typen av diskussioner man hade omkring representationen där, fast man kallade det ju inte för det liksom. Men det var ju ungefär samma typ av diskussion: här, här har vi en antifascist som framställs som svag och, och ett offer. Och det, det går inte liksom... Här försöker man ju i och sig gå emot i den här rapporten. Här försöker man ju liksom gå emot rådande norm och ersätta dem med någonting annat. Men det blir ju bara så otroligt stelbent. Titta på, hur, hur är den här kvinnan stark eller oh, det... svag? Uh... Ja, ah, du menar att det är om att DDR. Alltså. Det var, det var det jag, mm. du, du menar, det menar jag väl inte fullt ut, men det var det som faktiskt den rapporten påminner mig om. Det var de. Då mm. då det är intressant, de hade... var... Det finns ju liksom. Eh, ska vi dra till med begreppet politisk korrekthet, som kanske ja. fanns även i DDR, då såklart. Ja, det kan man ta om. Kan det kanske är på något sätt. Eh... Där kanske det begreppet skulle kommit till sin rätt liksom. Ja, men det och det finns ju såklart även i Iran som var något som jag tänkte på. Ja, ja, När ja, ja. jag läste den här filmen, Jafar Panajs kommande film Taxi, eller som hade premiär på Berlins filmfestival tidigare och kommer upp på bio, eh, svensk bio i höst. Ja, ja. I den filmen så diskuterades det ju också politiskt och inom filmens värld Iran och, och vad ja. som är påbjudet från makten helt enkelt, det. eller då är det ju lite hårdare vilka manus som blir godkända eller ja. vilka filmer som blir censurerade och då handlar det ju bland annat då om att människor som har kostym på sig måste vara framställda som skurkar eftersom det är då en västerländsk klädsel mm, mm, mm. och även då att kvinnor såklart ska ha bära hijab och, och så vidare och så vidare. det finns massa sådana här ja, sedlighetsregler ja, det är ju inte riktigt samma sak då ändå i den här rapporten, men man, det finns ju ändå beröringspunkter. Det gör det, ja. ja precis. Det, det finns ju ett inbyggt problem i det där att försöka göra norm, norm att, att göra normkritik till något påbjudet. Det, det finns ju en inbyggd motsättning i det. Det blir nya normer helt enkelt. Ja, det här är ju en, en, en studie då en mm. kvantitativ och kvalitativ studie så den består mm. av två delar. Jag har ju problem både med den kvantitativa delen och den kvalitativa delen. Nu mm. har vi varit inne lite grann på den kvalitativa men det den gör, den har helt enkelt suttit sig ner och räknat yeah, yeah. på den svenska filmutbudet då, och sett hur, hur väl det har stämt överens med den svenska befolkningsuppsättningen. Ja. Yeah. Jag menar det är ju inte som att jag och inte heller du tror jag är emot frågan om representation eller liksom, håller med om att svensk film bör spegla samhället på olika vis, eller att det mm. måste vara ett ja, ja, mål ja. helt enkelt. Ja. Men det är då sättet som den dels går tillväga då kvantitativt ja. och då kvalitativt. Alltså kvantitativt, då tänker jag framförallt på då, att den räknar ju då människor... Om det sexuella läggning, äh, ålder, mm. är, ä, trosuppfattning och könsöverskridande identitet och uttryck. Mm. Samt funktionsvariation och kön. Mm. Det är det. Samt etnisk mm. tillhörighet. Just det. Nej, men det jag skulle komma till var är att den, hur räknar man det? Eh, det gör man då vid en enkel oculär besiktning eller hur, hur, mm. hur vet man... Till exempel genom att titta på en människa om den är heterosexuell eller homosexuell eller bisexuell. Nej, då har du ju verkligen en poäng. Alltså, då ser man ju själv på det hela utifrån normativa glasögon. Om man utgår ifrån att varje rollfigur vars sexualitet inte visas är, är heterosexuell då, liksom. Det är en, jag skulle säga att det är en väldigt heteronormativ läsning av en Exakt, film. Exakt, ja, ja. Alltså 99% har de kommit fram till det här av rollfigurerna i svensk film. Ja. Långa svenska spelfilmer 2014 var heterosexuella. Jag menar, det är är Det är bizarrt. Ja. Det är bizarrt. Ja. Plus att det, liksom, det omöjliggör ju olika skera läsningar av filmer. Ja, ja, Precis. Alltså liksom, bara för att ta ett gammalt exempel Men Marilyn Monroe och Jane Russells Förhållande i Herrar föredrar blondiner Mm som brukar tolkas då man, man kan göra en queer tolkning av deras förhållanden när de gifter sig där i slutet och står vid altaret med sina respektive män mm. så tittar de på varandra då istället och att det ja, finns en ja, ja, i och för sig, där, där kom vi in i det här med ä, motståndsläsningar och ä, läsa mellan raderna som är ju det man är liksom hänvisar till att göra när en seger identitet inte öppet bekräftas. Nej, absolut. Så, och, och, Men det finns liksom inget utrymme för ambivalens menar jag nej, bara i en sån här nej. enkel... Räkna Nej. hur statistikföringen jag menar Hur skulle de kategorisera Norman Bates då till exempel Ja just det. Han skulle det... hamna i, i Heterofacket då helt enkelt Ja man kan ju tycka att det är ett enorm på något sätt Ja men, men så... precis ja, det här, det här var liksom, Jag vet inte Tycker du att det är löjligt Av ja. mig Nej, det tycker jag inte. Nej, nej, nej, men du har ju rätt, alltså visst. Men jag, sen tycker jag ändå att det finns ett värde i det här kvantitativa. För det säger ändå någonting om hur du. Absolut. Ja. Men, men det kvalitativa har ju väldigt stort problem. Med. Ja, men jag tänker att de gömmer sig bakom någon så skenbar objektivitet också när de säger att de inte går in på konstnärliga aspekter som om det vore liksom en fjäder i hatten mm. att en förståelse för film som inte tar i beaktning att det är film det handlar om ja, just det. att det på något sätt skapar, skapar större... Ja. ja, jag förstår inte hur de, men jag kan påstå att de har gjort en kvalitativ analys det är liksom bara lite fragment av åsikter om den ena eller andra figuren som kommer lite där mot slutet. Räkna huvuden. Delen hade ju gått ganska enkelt att göra med vissa brasklappar då, kring hur man mäter eller liksom, oculärbesiktigar ja. sexuell läggning. Om man ska använda en gaydar då, liksom, och hur pass ja. reliabel den är. Ja men den här kvalitativa delen det, det jag tänkte på just som vi började prata lite om det är ju den här norm ja, ja. bevarande eh, kontrakt normvidgande som de pratar om då mm. och det som jag tänkte på när du nämnde den här Dfa DDR eh, mm. eh, diskursen Mm. Så, så var väl där antar jag inget egen syfte där i att visa upp en fascist som sårbar, det skulle ju då var, verkligen vara normvidgande i DDR ja, just... oh, gud, ja. men, men skulle inte uppmuntras då Nej. Så det fanns ju mer stelbenta normer där men här finns det ju mer någon vad ska vi säga, normvidgande för normvidgandets norm skull. Exakt, och det är vissa typer av normer. Alltså man kan ju tycka att det är ganska godtyckliga saker som tas upp. Det är det vi tycker är viktigt just nu av en eller annan anledning. Alltså vi för, jag det inte varför det är viktigt att, att räkna antalet troende och, och hur religion, religiösa människor framställs på film, att där ska det finnas någon slags antinom som då är en norm för hur de ska framställas för att det ska vara okej okay, liksom. Ja, får, jag, får jag läsa ett, ett segment? Ja. Ett stycke ur texten som jag tyckte var otroligt, alltså vilken jävla utmaning för en svensk manusförfattare att i, hamna precis rätt här då. Och angående religion så står det en förbättring av representationen av religiösa eller religion som tema skulle kunna ske genom karaktärer som har religionen mm. som en funktionell del av sin identitet utan att den blir bärande eller blir problematiserad som ett smycke, en morgonrutin eller att religiösa rum används som sekvensväxlare eller transportsträcka. Ja. Ja, alltså då, det är då att det, religionen ska inte problematiseras, den ska vara en mm. funktionell del men den får heller inte bli för bärande bara ja. för det liksom. <laughs> Nej, det, det är verkligen. Det är komplicerat. Ja, det, det, det är ju skrattret under alltså. det... det finns ju liksom en underliggande insikt då eller liksom en en ståndpunkt då som man verkligen kan. Eh stämma in i, alltså om överordning, underordning och representation vilka som syns mm. och vilka som inte som, vilka som inte syns och det du pratar om, vilka som är normbilden. bilden, mm. det finns ju såklart en sanning i det men å andra sidan så eh, finns det ju då en idé om att det här borde ifrågasättas Mm. Alltså om vi framställer underordnade som överordnade Så kommer det bli bättre Ja precis, precis. Alltså det alltså finns liksom en, en, både en insikt om att Oj det är många med invandrarbakgrund Som eh, relativt sett har det sämre ekonomiskt Eller mer socialt utsatt Än många som är ja, ja. majoritetssvenskar ja. Men det får man inte visa För då blir det normbevarande Nej precis det är det här med stark och svag Liksom Nej, precis, så alltså det... Är, jag, jag tycker det är direkt obehagligt att dela in rollfigurer i starka och svaga och och eh, har, det, har det som någon slags ideal att de ska vara starka du har ju helt rätt där, liksom, om man tänker på transpersoner till exempel så de förekommer ju för sällan så är det ju alltså. Mm verkligen mm, men, men eh, samtidigt om de, de skulle förekomma ofta och framställas som personer som inte hade några problem liksom, i samhället så det. Ja, det blir ju helt eh, men jag tänkte att transpersoner så skriver de ju då här lite godkännande då, om det enda exemplet i princip då, som de hittar. Mm. Som är Esther Martinberg-smarks Någonting måste gå sönder. Just det. Och då skriver de: Filmen behandlar ämnet och karaktären på ett mångdimensionellt sätt där den övervägande upplevelsen av karaktären är att den är självsäker. Ja, det... Så alltså det är det som är godkänt stämpel. Ja, alltså. precis. Alltså jag reagerar väldigt starkt mot det. Nej, det, jag tycker det är. Vad är det för slags människoscener alltså? I exempelvis Faust 2.0, mm. som då parentetiskt kan tilläggas, är en skräckfilmsantologi som jag inte tror hade så bred, bred distribution på bio, men ändå en av de här filmerna då, som ingår. I Faust 2.0 är kvinnor starkt underrepresenterade och förekommer nästan enbart i problematiska roller som framstår som svaga eller onda. <laughs> jag vet. Jag tänkte, jag tänkte på eh, du har ju skrivit en film eller säger, du har skrivit en text om ytterligare en debatt, fan vad många debatter det är alltså, som, ja. som man måste hinna bocka av eh, i en sammanfattning eh, du skrev en text om en annan text som handlade om skräckfilmer ja. Ja. där då Johan Wenström i, i Svenska Dagbladet nej, försökte göra då en konservativ eh, läsning av en, ett gäng skräckfilmer då, beskrev att det handlade egentligen om upplöst faran eller rädslan för upplösta normer då, kring till exempel Kärnfamiljen och så vidare Kanske könsroller och sådär Där han då tog upp filmer som Poltergeist Och Motorsågsmassaken uh, Rosemary's Baby och så vidare Mm, mm Där du då invänder att Skräckfilmen inte har någon Moral Nej verkligen inte Så tycker du då, du som kvinna Tycker du att det är ett problem om kvinnor framställs Som svaga eller onda i skräckfilmer eller är du helt likgiltig inför det? Uh, nej, det är, eller på sätt, man ser ju. Var det inte Hinek Pallas som påpekade det också i en debattartikel om den här rapporten? Att man får se filmer som, alltså inom de ramar som, eller inom de konventioner som gäller för just de typer av de en film det handlar om. Alltså man, man har ju redan. Så att säga en mall mm. eh, När man tittar på skräckfilm Men det är klart att, att, att, att, att, att Vissa konventioner Är tråkiga alltså Som det länge var det här Att tjejen som hade sex Skulle dö först och, och, Det är inte så kul mm. Man tycker att där vill man gärna ha En ombrytande Men, nej, men det blir ju ändå någonting Med det här liksom räknen nissa man, när man ser allting som helt svä, fritt svävande liksom utanför eh, sådana faktorer som genre och tradition liksom till andra tidigare film- eh, eller rollfigurer liksom. Jo, precis. Det finns ju liksom en, en risk att göra bilderna för bokstavliga, alltså Exakt, en bristande ja. fantasiförmåga. Exakt. Där man den här ambivalensen då som kan finnas mellan raderna i en film mm, precis, helt bortse. Jag tänkte på det du pratar om nu, olika... Eh, kanske då negativa schabloner eller vad du ska mm. prata om då en kvinnas kyskhet kan mm. vara liksom skillnaden mellan liv och död mm. Så är, alltså man undrar ju då hur den här, de här rapportförfattarna hade tolkat en film som It Follows som är en av vårens bästa ja, just skräckfilmer framförallt då, som man verkligen kan säga men hallo här, den här filmen handlar ju om att sex är farligt mm. det är ju konservativt skulle ju vara den mest banala mm. och basala tolkningen av den filmen då Just det Vilket du inte håller med om Det vet jag Eller hur? Jaha, jag säger inte det <clears throat> ja. För i den här filmen då så hamnar de som De som har sex Hamnar i livsfara för att de får då en Övernaturlig könssjukdom Eller hur man nu ska ja, beskriva ja. det Som förföljer dem ja, ja. Så då därför har ni budskapet att sex är dåligt det är ju fel Ja. Hur, hur jag undrar hur de hade liksom ställt sig till uh, kvinnliga huvudpersoner, är, är hon stark eller svag? Ja, precis. Det, för det tycker jag också verkar lite godtyckligt. Liksom. Jag påstår om den här danslära innan i uh, Roy Anderssons film, mm. att hon skulle i slutändan bli till ett offer. <laughs> det är otroligt. Så, vilken märklig läsning. Det är svårt det här med normbekräftande och utvidgande. Jag menar, är det inte en norm, i alla fall enligt vissa, enligt kanske oss, att det finns liksom en strukturell rasism i Sverige? Mm. Alltså, det finns förtryck. Ja, yeah, ja. Yeah. Är det då normutvidgande att visa att det inte finns? Nej, ja, precis. Det, det, I och för sig så finns det ju något befriande då i. Uh... Att då göra en film där det, där det faktiskt inte är intressant att hållfigurerna kanske är svarta eller transpersoner. Liksom, utan det bara för mm, mm. det är väldigt befriande. Men det är precis som du säger, så får man ju liksom, när man tittar på de filmer som man har gjort, så får man ju också ha, ha det i åtanke liksom. den, De säger ju att de jämför med den bakomliggande verkligheten, men det, det gör de ju inte liksom. Det, det finns ju en, en idé här om att förändra, Och jag menar film ska spegla samhället kanske rent att förändra samhället. Ja, det, kan man det, ju, det, det kan man ju skriva under på till viss del. Till viss del, precis. Men här, här finns ju då idén om att om man förändrar normbilden mm. så följer ju verkligheten efter. Alltså ja, en stark, ja. trill, alltså naiv stark tilltro till bildernas makt. Ja, det är det. Sympa alltså, jag vet inte om den är sympatisk eller om den är bara naiv. Men... Nej, den är hemsk. Alltså, det är ju den som gör att det blir DDR och så. Liksom. <laughs> <laughs> Apropå DDR så tänkte jag prata lite om Roy Andersson. Ja. <laughs> ja. <laughs> eller bara som en, en fråga då. Är bilden av den här vita kolonialmakten som mördar de svarta Ja, kolonialoffren ja, i Röj Anderssons en duva. Ja. Är det en normförstärkande eller en normvidgande bild? Äh, I det det hade du varit en, äh, <laughs> en normativ så hade du varit förståeligt äh, en positiv normativ bild. Exakt. Ja. Men enligt de här artikelförfattarna så hade du, ja. är det antagligen lite väl normförstärkande att vita kolonialherrar förtrycker, mördar svarta jag säger till alltså. Afrika. Jag, jag har ingen aning om. Nej, nah, det är komplicerat Ja, verkligen är det. fåglar? Ja, hör du fåglar, men då åh gud. Apropå, nu har vi ju liksom pratat väldigt mycket här om representation och normer, så vi kan väl fortsätta med det så vi har ett ja. tema här då. Ja. Och vi känner oss otroligt och ett med samtiden och sådär som yeah. inte faller ur ramen Ja. Yeah. Den håller oss till den normativa filmdiskussionen Ja. Yeah. och då kan man ju diskutera en film som heter Mad Max Ja, den anknyter ju även lite grann till hur vi talar om block Blockbusters Men precis, ska den, här, ska den här vara med och finansiera en svensk BDSM-dokumentär som Ceremonin Ja, jag till exempel Det tycker jag att uh, Inte ska? Nej den är australisk, förresten. Ja, det är sant. Säkert är den Men det är i alla fall en utländsk film. Mm, men det tycker jag den ska vara med och finansiera. Mad Max, den har ju diskuterats också ju i termer av just representation och just starka och svaga kvinnor och yeah. normidgande och normbevarande och så vidare Ja, yeah, ja yeah. Jag vet inte hur intressant du tycker att det är, men vi kan gå åtminstone börja den i alla fall, för det här är ju inte vårens bästa actionfilm Ja, yeah, absolut Jo, men visst är det intressant det är det, absolut så. Vad är det då som har hänt? Ja, den, det, den, det är en film som väldigt medvetet lyfter fram kvinnor eh, som... Eh aktivt kämpar mot den förtryckande machikultur de har tillfångat sig i. Så att filmen har en feministisk udd på det sättet. Man kan säga att den här filmen då, som säkert inte har gått någon gång förbi det är ju en postapokalyptisk äh, post postapokalyptisk film. Ja. <laughs> som utspelar sig i, i torra miljöer. Ja. ja. I, I Australien just som vi nämnde. Just. Det. Som lite grann är mer ut. Flippad version då av den här The Rover Som kommer i fjol, det är en favoritfilm Ja, just det, precis mm, Men det här är ju då den fjärde filmen i serien då Ja Är du någon uh, diggare av serien? Med ja, absolut Jag ju gillade ju Jag gillade också den tredje filmen Måste jag bara tillägga Okej, okay. ja Som den som är allmänt minst omtyckt Okej okay. Men den här filmen, är den feministisk eller ej Har ju varit en liksom eh, Fråga ja Alltså, hur skulle den in, alltså på, ett, på ett, det mest prosaiska mm. nivån, hur skulle mm. den inte kunna vara feministisk? Alltså den skildrar då kvinnor som gör uppror yeah. mot en patriarkal ordning. Ja, när jag läste en text i feministiskt perspektiv, den här webbtidningen då, skriven av en, en snubbe som inte tyckte den var feministisk för att det fortfarande... Eh, snubben med Max där som är huvudperson och eh, som eh, alltså det. Jag, jag höll inte med om den här personens analys liksom men det var väl att det, det är liksom det är han som ger som hjälper de här kvinnorna det är det han som ger dem möjlighet att agera liksom. Att filmen inte är tillräckligt kvinnoseparatistisk ja eh, precis det skulle vara ute för film ensam. Ja, hellre, det var det liksom. Det hörde jag ja, faktiskt när jag när var... var... <laughs> det hörde jag också när jag var på väg ut från biografen. Uh -huh. Efter den här filmen så hörde jag just en kvinna viskas till sin väninna. Var inte lite white savior i slutet. <laughs> just det, ja, men det har vi de faktiskt rätt i det var det ju också och alltså. <laughs> det har vi det du... igen <laughs> ja, men det är ju Max då som vi känner igen från det är ju han då som ja. då förekommer i filmtiteln Mad Max ja. så de har ju behållit honom ja. till den här fjärde delen ja. som då assisterar eh, solidariserar sig med kvinnorna, ska vi säga så mm, Just det. lite motvilligt först mm. är det ett problem tycker du att ja, den bekräftar egentligen bara att kvinnor måste alliera sig med män Nej, alltså. för att göra skillnad eller är det en till män att fan alliera er med kvinnor och bidrar till feminismen trots att ni kan bli anklagade för att stjäla stjärnglansen? Ja, det tycker jag. Så jag ser, jag ser den hellre stjärnglansen så här. Men i och för sig, den här analysen i feministiskt perspektiv lyfter också fram det, de här kvinnors fysiska perfektion. Liksom. Och, alltså det är inte jag märkt till, men man menar att det fanns en scen där ja, de blev duschade med vatten då, och så så ser man deras genomskinliga Direkt och det minns inte jag av filmen. Men att de skulle sexualiseras på det sättet. Eller? Nej, just att den är normbevarande har jag också läst då, i ja. deras fysiska attribut. Det. Att det här är en helt wild and crazy film i många avseenden. Men att kvinnorna är klassiskt ja. sköna. Ja, just det. Och Det är ju någon scen där Max träffa på dem och se dem då i något slags vackert ljus där just de skorar sig själva rena med vatten då och dricker. Ja, så att... Jaha, det är så. Det är alltså, ja, det är... Okay. Gonna... Och eh, man vet ju inte om man är mest sugen då på vattnet kanske eh, snarare än uh, just... kvinnor, kvinnorna där. Men visst, de har inte, inte medvetet framställda som eh, freaks. Nej. Som många andra rollfigurer i filmen är. Då ska de ju också föreställa var de här damerna liksom. Som... Ja, precis, och är det inte själva verket då normvidgande <laughs> att kvinnor som är klassiskt sköna haremkvinnor samtidigt har då mm. den här upproriska tågan i sig och greppar skjutvapen och... Ja, de erbjuds ju att komma tillbaka liksom men, men säger att vi är inga föremån vi, vi tillhör inte någon utan ja. Ja, vi fortsätter men Vågar vi prata om något annat kring Mad Max närmast kring något annat perspektiv? Ja, ja, vågar man det alltså jag kan känna att uh, det här, vissa filmer gör det lite svårt för en för, för att uh, uh, alltså jag tyckte ju om Mad Max och det var spännande och jag tyckte om estetiken. och den här urspårade hårdbrukskulturen som man mörk så revolterar mot den har ju väldigt attraktiva drag liksom. Ja, alltså det är verkligen verkligen en attack mot hårdrockare. Ja, just det. Men det, det är liksom väldigt stiliga unga män med, med rakade huvuden och vitsvinkade som mm, sprayar någonting på Ja, just det, det är någon uh, silver där. Ja, som de sprayar in se den med då men de ska göra något heroiskt Det liksom. <laughs> alltså, den är precis den är, den är en väldigt grovkornig film eh, i både då den ska jag säga, machokritiken yeah. såklart och, och, och krigskritiken när de skriker we are war boys. Yes det, yes eh, witness this witness this det finns den humanistiska <laughs> yeah. humoristiska Någon slags, uh, kritiken av uh, macho-ideal och krigshets och krigspropaganda såklart och indoktrinering i, i hjältesagor. Precis. Men om Susan Sontag hade sett den så hade hon nu kallat det för ett fall om fascinating fascism. Svårt att motstå själva estetikens lockelse. Och den måste ju också rimligen ha influerats av triumf med de trubmande pojkarna där. så. Alltså kända gamla dokumentärer i förställdokumentärer från tredje riket, från partidagarna då, där pojkar står och trummar väldigt suggestivt liksom när det återkommer i den här filmen, alltså vitsminkade Pojkar som står och trummar. Och bara Det liksom. står Här akkompanierar de då den här hårdlocks. Just det. Just Yngve det. Malmsten. Ja. men Jag tyckte det var ganska briljant faktiskt. Då. Den här kulturen liksom. Ja det är en film med full fart kan man säga. Mm. Jag gillade verkligen de här tintade nattscenerna mm -hmm. Som gick helt i blått ur hur den använde då ganska skarpa färgkontraster mellan olika mm -hmm. scener. Nej, det är en visuellt väldigt attraktiv film överhuvudtaget. Okej, det var allt från FLM-podden den här gången. Vi är tillbaka i höst. Under tiden kan ni alltid kolla in det senaste numret av FLM som nu finns i butik. Och även går att beställa på flm.nu. Det handlar bland annat om My Settling. Och innehåller även massa annat smått och gott från filmens härliga värld. Som ett litet PS till det här avsnittet vill även Charlotte Wiberg apropå sina uttalanden om content och rörliga bilder dementera att hon tycker att offentligt filmstöd ska gå till, citat, gamers på Youtube, såsom PewDiePie, slutsitat. Trevlig sommar!